Раніше легше літераторам писалося. Якщо вже негативний тип, то негативний, позитивний, то позитивний, а зараз химерять, химерять і ніяк не домовляться. Звичайно, я розумію, у нас демократія, але ж совість майте, товариші писаки. Пам'ятай, років кілька тому дискусія про широкі, вузькі холоші, Набагато організованіше проходило, хоч пристрасті теж буйні палали. Але досить швидко зійшлися на золотій середині, 24 сантиметри знизу, і вже не чути, щоб про штани сперечалися. Ну, зроблю я, приміром, 50 на 50 відсотків, тобто половину героя в позитивні тони розмалюю, половину в негативні. Здається, це наймодніше зараз. А раптом завтра мода зміниться, повіє новий вітер. Правду, мій дід казав, сокирую легше, ніж пером. І безпечніше, додам я. Важкенько житиметься мені серед літераторів з моєю закоханістю, усталість та порядок. Але кинувся в бійку, губи не жалій, мудро радить народ. Хай теорією вчені критики займаються, а я ледве домучив заочно той Остогидлий університет. Були в Івана Кириловича і позитивні риси. І було їх чимало. Та лиха в тім, що виявлялися вони не так яскраво, як негативні. Воно й справді не все те золото, що блищить. Найцінніше його професійна майстерність. Що й казати, він журналіст. Не було таких у нашій районній ланці і не буде. А люди з такими талантами набагато вище терехівки літають. Не пам'ятаю, щоб Іван Кирилович сидів над рукописом, він лише диктував. Він міг заранок продиктувати передову, нарис, фейлитон, а інформації лускав, наче горіхи. Іноді він диктував до тисячі рядків у день і випускав газету сам, маючи в поміч лише коректорів той у відпусті, той на сесії, а редактор, як завжди, уповноважений. Врахуйте до того ж, що на село загатний виїздив рідко. Йому вистачало кількох цифр, одної риси, одної біологічної деталі, аби написати цілу газетну епопею. Покладе на стола сірникову коробку, і чеше, чеше нариса, аж дукарка не встигає за ним, та все до ладу, гарно, заслухайся, Тут тобі конфлікт, і любов, і мрії. Диявол у ньому сидів за цих хвилин славочесті, а весь стрік газета на загатному трималась, не перебільшую і напише, й матеріали інших вичитай і макет накреслить. Деякі номери редактор підписував до друку, самі заголовки переглянувши. Далеко було гуляй вітру до загатного. Зовсім інша конструкція. Борис Павлович посів редакторське крісло одразу після університету, бо редагував університетську багатотиражку. І взагалі активний товариш. Активність так і била з нього джерелом. Я радів, нарешті справжнього редактора дочекалися. Спершу ми з ним близько зійшлись. Я вчив Гуляй Вітра мотоциклом керувати і в добрі хвилини слухав його далекосяжні наміри зробити нашу районну газету найкращою в області. Мені це дуже імпонувало, всі ми замолодушанолюбні. Пам'ятаю, що до Гуляй десь на другому тижні моєї трудової біографії обласне радіо передало огляд районних газет. Там і наш листок згадувався з поганого боку. Мовляв, мало зважають на розвиток громадського тваринництва. Мене це так схвилювало, що я того ж дня написав до радіоредакції гнівного листа, де перерахував усі матеріали останніх місяців присвячені тваринництву. А редакція передала мій бурхливий протест обкомівському інструктору, авторові статті. А то і трехівку дзвонить, а редактор мене викликає. А я горячкую, мовляв, явний наклеп, треба протестувати. Ну і гвалт був. Так ось місяців на два вистачило ентузіазму Борису Павловичу. Далі відчув, що в газетярській діяльності на урани візьмеш. А треба брати щогодинно, щоденно, роками і носа похнюпив. Бувало тижневу планівку пробисти...